Нови насоки на мисълта. Неделната беседа завърши и ние изпяхме няколко песни, ала никой не ставаше от мястото си. Даже някои се приближиха още повече около учителя. Денят беше хубав, тих. Клековете, нагрети от слънцето, издаваха приятен дъх. В далечината в лека омара се виждаха планините. Учителя беше седнал на камък сред поляната, а ние бяхме пред него, насядали на тревата. Зад учителя имаше грамаден скален блок, откритил се някога от върховете. Цялата обстановка дишаше първична простота и сила. Ние се чувствахме добре тук. Един от братята запита учителя. Може ли да се установят съобщения между Земята и другите планети? Учителя каза. Прекъснати са съобщенията между Земята и другите планети. Между другите планети има съобщения. И на нашата земя има съобщение с тях. Но това се отнася за напредналите същества. Всички същества на Слънчевата система си приличат, но с малки изключения. Един е законът, понеже имат общ център. Излезли са от общо място. Но се различават по развитие, по години, по разбиране. Най-добри са съществата на Слънцето. Слънчевите жители са образец за всички. Месечината влияе върху Земята. Когато дойдат на една линия Слънцето, Земята и Месечината, приливите на Земята са по-големи. Влиянието на месечината върху нашата нервна система е голямо. Днес учените не могат да обяснят влиянието на месечината върху лунатиците. В природата има ред и порядък. Ние мислим да създадем някакъв особен наш ред. А всъщност трябва да приемем и приложим реда, който съществува в природата. Ние виждаме във всичко, което не заобикаля тук, проекция на реалния свят. Този реален свят съществува. Трябва да се изучават растенията. В тях са концентрирани лъчите на светлината, например червените сините, жълтите и прочие. Червеният цвят действа върху човека и го прави активен. Портукаленият цвят развива чувството на индивидуалност, дава направление. Зеленият цвят регулира електромагнитните течения в човека, растежа. Ако искаш да растеш и да си здрав, трябва да възприемеш зеления цвят. Жълтият цвят дава просторна ума. Синият подхранва духовния живот. Той има връзка с вярата и моралните чувства на човека. Виолетовият цвят има връзка с силата на духа. За да проучвате краските, трябва да започнете от цветята от минералите и трябва да знаете в кой част на деня, в кое време, кой цвят да наблюдавате. Когато човек обича някой цвят, той го носи. Това показва, че иска да придобие този цвят. Например, някой обича синия цвят. Иска да добие вяра. Има седем гами на цветовете. Червеният цвят от втората гама има повече трептения, отколкото виолетовият от първата. Червеният цвят от втората октава седи по-високо, отколкото виолетовият на първата. Природата съществува и друга светлина и като я намерят, ще видят, че бързината на светлината не е винаги 300 000 км в секунда. Сега светлината иде от Слънцето за 8 минути, но не един ден ще иде за 4 минути. Вие изчислявате с каква бързина пътува един влак. Правилно е това изчисление. Но ако пътувате с аероплан, ще пристигнете много по-бързо. Времето се намалява. Един ден бързината на светлината ще се измени и ще бъде 500 000 км в секунда. тогава светлината ще се движи в по-рядка среда и ще пътува по-бързо. Ние до сега сме слизали. Цялата Вселена е слизала надолу. Под слизане разбирам навлизане в по-гъста материя. Сега Вселената се качва нагоре и е стигнала до област с по-рядка материя. Цялата Вселена и Земята ще влязат в по-рядка среда. Горе наричаме това място, дето материята е по-разредена, а долу дето е по-гъста. Тази светлина която ние сега приемаме при тази степен на нашето развитие, се движи с бързина 300 000 км в секунда. А пък при нашето по-горно развитие, шестата раса, светлината ще се движи с по-голяма скорост. Вълните на оная светлина ще бъдат по-къси, но повече на брой в секунда. Като вземем за мярка сегашната бързина на светлината, ние приемаме от някои звезди онази светлина, която е излязла от тях преди милиони години. Според това, ние знаем какво е имало там преди един милион години а не онова, което има сега. Човек, когато повдигне съзнанието си, минава през тъмна област и след това пак възприема червения цвят и другите цветове на спектъра. Но това са съвсем други цветове от висшата гама, не както тези, които да сега е познавал. Сега нашето ухо схваща най-много до 15 000 трептения. Обаче един ден то ще схваща и 100 000 трептения в секунда. И сега Земята приема светлина, която се движи с по-голяма скорост, но хората още не я съзнават. Запитаха. Ще дойде ли време да влезем в общение с тези разумни същества, които ръководят природата? Да. Онези неща, които за тях са играчки, за вас са тайни. Употребявам думата играчки в смисъл на лесни. Това, което вие не знаете, за тях е играчка. Хората искат да се товарят знания като товарни животни. А каква полза от това? Знанието трябва да бъде органическо. Да се служи човек с него. Да допуснем, че знаете колко трептения има червената светлина и философствате върху това. А друг... Прилага червената светлина, служи си с нея, има резултат. Първият какво се ползва? Трябва да се изучат еманациите на елементите. Например, златото дава направление на човешкия живот. Той е носител на живота. Златото изпуща еманации, затова има силово поле около него. И около другите метали също има такова поле. Ако човек вземе 1 грам самородно злато, тури го в 200 грама вода и остави това на Слънцето, тая вода е вече напоена с неговите еманации и може да се употреби за лекуване на известни болести и среброто може да измени известни сили в човешкия организъм със своята еманация. Може да се влезе във връзка с вътрешния живот на растенията. Ще отидете при растенията с благоговение и ще мислите най-първо за Бога. След това ще разгледате растението, ще мислите за онези сили, които се проявяват чрез Него. Ще мислите за съществата, които са изработили тези форми. И ще пожелаете те да ви говорят и да ви кажат нещо за това цвете. За Неговото значение. За скритите сили, които има в Него. За лечебните му свойства, и за всичко, каквото ще намират за необходимо. И тези същества ще ви проговорят отвътре и ще ви кажат нещо за това цвете. Така ще влезете във връзка с вътрешния живот на цветята и на другите растения.